Ebu Huraira radhiyallahu anhu tregon se i dërguari i Allahut alayhi salam ka thënë Allahu i ka saktuar një njeriu i cili del të luftojë për çështjen e Allahut i shtyr vetëm nga besimi tek Ai dhe të dërguarit e Tij, që ta kthejnë në shtëpi me shpërblim ama me plaçk lufte, ose të fusë në xhenet nëse ai bie dëshmor. Po të mos e shihet e vështirë për pasuesit e mi, kurr nuk do të mbetesha mbrapa për t'u bashkuar çdo njesi e luftarakë të nisur për jihad. Në do të doja shumë që të vritësha për çështjen e Allahut, pastaj të ringjallesha, pastaj të vritësha, pastaj të ringjallesha, pastaj të vritësha përsëri për çështjen për e tij. Transmeton Imam Buhariu. Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com.